Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalaat wa salaamu ala ashrif al-anl-l-musev-ein Rasulullah r-rahi wa rahmat Wa ala Njega svah hvala i zahvala Allahu Subhanahu Ta'ala wa ta sallam ta i hvala wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam a i sve ono koji slidaju dana. Hvala Hvala Hvala Hvala smo do 1060. hadisa i ušli smo u poglave o Lukate. O lukate je izgubljena stvar ili izgubljenih imeta. Je uvijek je jer uvijek se ljudima da gube ili izgube svoj metak ili nešto vrijedno, a da drugi ljudi to namađu. Pa je veoma bitno naučiti kakvi su islamski propisi, šta uraditi s tim, da ih uzeti ili ne uzeti, i šta uraditi ako uzmijem. A, znači lukata, odnosno izgubljena stvar je svaki izgubljeni metak koji pronađe neko, a koji a, Ako mi se ne zna vlasnike, znači ako znamo, ako nađemo nečiji metak a znamo čiji je vlasnik onda to se ne smatra izguljeno stvar, znači mi ćemo uratiti njim vlasnik tog metaka. Međutim, u ovom slučaju kada nađemo metak a ne znamo čiji je, kom je pripada. Prenosi si Zeyd ibn Ha'ali i Zeyd ar-đumeni rabijallahu anhu, druga, alabokusanika sallallahu alayhi wa sallam, da je rekao, alabokusanika alayhi wa sallam je bio upitan u izgubljenom zlatu ili srebru, pa je rekao, zapamti konac kojim je svezana kesa, i kesu u kojoj se to nalazi, zatim to oglašava i godinu dana. Ako se niko ne ravi, onda ih troši i neka to bude i kod tebe, kao stvar data na čuvanje. Ako neka dođe neko da to traži, predanju to. Poslanik alaihi salatu osallam je poslanik alaihi salatu osallam neko upitao o izgubljenoj deli pa je rekao šta ti imaš s njom? Ostavi je ona sa sobom ima obuću i pojlo. Odlazi Odlazi sama na vodu jede lišće sve dok je ne nađe njen vlasnik. Nekoga je pitao je u izmjeroj ovci pa je rekao uzmi je jer ona će biti ili tvoja, ili tvoga brata, ili vukova. Odnosno, neće pripasti vukovima. Ovaj hadis nam detaljno pojašnjava kako postupiti i on bi bio sam dovoljan po sebi. Međutim, postoje još neki detalji koji treba pojasniti. Prvo pitanje koje nas interesuje ovdje da li je bolje uzeti izgubljenu stvar ili ostaviti? Ako nađemo ili nađemo neku vrijednu stvar, novčanik, mobitel i nešto vrijedno, da li je to bolje uzeti ili ostaviti? Postoje različna mišljenja islamske učenjaka, jel? Prvo je da je bolje uzeti tu stvar, znači vrijednije uzno koristnije jer je musliman dužan čuvati metak svoga brata muslimana. Ako nađe tu vrijednu stvar, da je sačuva svom vratom muslimanovog stava svojeg u imam Šafja. Znači po njima je vrijednije i treba uzeti tu stvar s namjerom da se sačuva i da se vrati vlastnik. Drugo mišljenje je da je po ne uzimati. E, a to mišljenja su imame Ahmed i Malik i njivovo razloženje je da postoji bojazen da neće moće garantovati jeli, čuvanje te stvari i da ćemo to uzeti, da će nam to postati duh koji kasnije neće moći raditi. Pošto vidimo iz ovog radisa da čovjek nakon godinu dana može koristiti taj metak, nakon godinu dana oglašavanja jel? i obnanjivanja o tom nađenom metaku. Imamo treće mišljenje da je obaveza uzeti, obaveza uzeti taj pronađeni metak opet s namirom da se sačuvamo. Ispravnije mišljenje da je, jel Allah najbolje zna da je bolje uzeti taj metak, bolje uzeti s namirom da se sačuvaju vrati vlastni. Znači u tome imamo korist, što ćemo sačuvati metak svoga brata muslimana, jedan će neko drugi uzeti, jer se mi i neglašavati ili javiti. A drugo je što čovjek će imati nagrodnje. Ima će nagradu do ja tog svog činara. Ovaj čovjek u hadisu, Izrađi znači Ibn Harid, pitao je ko sam nikad je 10 lat veselam o izgubljenom metku i kaže sam sklučen na celom hadisu je spominio tri vrste izgubljenog metka. To je novac, stvari zlato, srebro i tome i slično. Neke vrijedne stvari, vrijedne metre ili neke knjine. Imamo također e, krupnu stopu, kao što su recimo deme, konji krabi. Imamo sitnu stoku. Što se tiče zlata i srebra, po samih kajnih srebra trsvamo u ovom Hadeso je jasno kazao i putio nas na kako trebamo učiniti. To je da zapamtimo, ovdje se s komnije zapamti tjesu, ovaj, odnosno konac, ili uđes koji im je svezan. Znaš, ovdje se traži od onog ako pronađe metak, da Da zna u čemu je našo, odnosno kakav je metak taj da ne bi smješao taj metak sa svojim i su tamo ne bi znao gdje da, da znao po učinu tog imitka. I onda smo rekli da ako nađe novac, zlato, srebro i to i slično oglašavala će godinu dana. Na, na javnim mjestima dan se to lako prijetu bilo, nije bilo savremeni novih komunikacijskih srstava, danas je mnogo lakše preko radja, televizije, oglasa i tako dalje, i godinu dana oglašavati, nakon toga ako se vlasnik ne javi ili ako se neavi pravi vlasnik, taj mjetak se može koristiti. Onaj ko je našao, može ga koristiti, s tim da bilo kada, ako se pojavi vlasnik, on je dužan da ili vrati taj mjetak koji još postoji, ili tu stvar, pronađenu stvar, ili da da njenu protiv vrijednost. To je sa zlatnom streprom, novcem i drugim vrijednim stvarima. Što se tiče izgubene stoke, krupna stoka, rekli smo 9 konji i krave, njih je zabranjeno je uzimati jer one same mogu da se čuvaju, da se, da se hrane jer dovoljno su jake i snažne, njih ne treba ovaj, uzimati i privoditi jer vlasnik ju svakako tražiti. Da znači, cio nisu neka sitna ili ovaj sitni meta koji ne zaštićeni tako dalje. A što se tiče sitne stoke, jeli ovce, koze i tome slično, one se trebaju uzeti, znači preporučeno je uzeti, privesti, sačuvati da ne bi stradale. Jer one nisu u stanju da se čuvaju i štite kao ukupna stoka i da izvijedi ne dvije ili neke druge životinje koje su napasne. To mogu biti i psi, tako. itd. I u ovom slučaju, sitne stoke, onaj ko pronađu sitnu stoku, može ih koristiti i treba obržavati godinu dana. I ako se vlastnik ne, ne vraže ili su ne pojavio i ne dokaže da je to njegova stoka, ono ih može koristiti nakon toga. Ona postaje na neki na, način njegovo vlastništvo s tim da je ovom slučaju važi da, ako se vlasnik bilo kad javi, da je dužan vrati tu sloka koja živa ili da dokumenti njenu vrijednost. Zato u ovom kaže je to i nekad to bude kod tebe kao stvar data na čuvanju. Čuvamo, koristimo tu stvar, ali moramo vratiti, odnosno ili njenu kod Ovo su znači propisi vezane za izgubljenu stvar ili ono što se zove islamskoj terminologiji ili pravnoj terminologiji lukhata. E, isto tako, veoma je bitno utvrditi vlasnika. Kada vlasnik dolazi, bitno je da ima jasan dokaz da je to njegovi metak. Jer dvrlo često kada se oglasi da je nešto izgubljeno, to znam ovaj osam par slučajeva, par primjera, da ljudi se više ljudi što znači da je dosta ne mogu ne može biti više vlasnika jedan je vlasnik a javi se kaže 20 ljudi bilo je, recimo ljudi nađu neki, neki novac par stotina maraka i oglase na radiju i ostaje broj telefona i onda kada zovim da 100 ljudi izom iz Google par znači, treba zato je bitno posebno u vremenima kada prevara i laži kad su raširene i nepoštenje među ljudima Ono što se tiče izgubljene stvari, je mimo Hadža, odnosno mimo meke. Svjedočaji Hadis govori o stvar koja bude izbjena na Hadžu odnosno u Mekki. Odrahman ibn Osmane Taymi radijallahu prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio uzimanje izbjene stvari na Hadžu. Na sad, kažu i sada Ovdje se misli da nije dozvoljeno uzeti izgubljenu stvar s, s namirom da postanemo njeni ili vlasnici nakon to, te godine oglašavanja. Nego samo radi, da uzmemo tu stvar, radi oglašavanja na hađu. Smijemo je uzeti samo da oglašavamo na hađu. Jer hađe uglavnom kada obave obride hađe, napuštaju to mjesto i odlaze i vraćaju se u svoju domovinu koja je daleko tako da bi to oglašavanje bilo teško i komplikovano i vlasnik uz nikada ne može opnaćih svoje izgubljene stvari. Sada je to rešeno ovim modernim savremenim eli po modernu doba pošto posebne li, agencije za firme stvari nadaju da se predaju te stvari daju se znači podaci koje je našao gde našao i onda se ljudi javljaju kasnije ako se utrdi eli donesu jasan dokaz da su da su oni vlasnici dadni, im se to a o tom jeli o tim jasni dobezno malo čemu kastije. U kratko ću ponoviti vezano za ili jedan sažetak vezano za izgubljenu stvar. Ona je konađe izgubljen izgubljeni metak mustaha bi da ga uzme islam i onda ga sačuva i vrati vlasniku. Ne treba da ga miješa sa svojim metkom, nego treba da ga, da sazna znači njegovu količinu, njegove karakteristike, da ne zaboravi o čemu se radi. Mora da ga dobro upozna. Treba da oglašava godinu dana da obznan je li javno da je našao određeni imetak na određenoj lokaciji i tako dalje. Ako, ne vlasniku, ako se ne javi vlasnik e, i ne sazna se čiji imetak, dozvoljeno mu je da to koristi, ali da bude spreman bilo kada to vrati vlasniku. Ako se pojavi ili da mu to znači da da, da njegovu vrijednost tog imetka koji je iskoristio. Ako pronažimo nešto bezvrijedno, kao recimo ono za čim ljudi ne bi tragali, ne bi se raspitivali, to je dozvoljeno uzeti i koristiti. Recimo, nekom čokolada ispala, će li ljudi tražiti čokoladu, možda djeca oče I Nešto što je onako bezvrijedno, u ovim klasičnim dijelima se nagodi da ćemo reka koji neki mali džebić ili nešto slično. Ovaj da je to vrijednost koja, koja se ne traži i koja, koju ne treba oblažav da se može da se može koristiti. Ko prisvoji izgubljenu stvar, on je izgubljen, stvar, on je u zaboru, kaže Zejid Mihaledu Džuhani radijallahu anhu, "Planisi da Allah posali kaleb 100 salatu" rekao. Ko prisvoji izgubljenu stvar, on je izgubljen jer on je u zagludi, ako ne bude oglašavao o njuboj. Znači, je e, pitanje oglašavanja. Pitanje oglašavanja, ona ko priskoji stvar izgubljen. to jest uzme sebi s da je čuva, je i vrati vlasnik, i oglašava o tome, on, ne, on se ne smatra da je u zagludi, da je izgubljen. Zašto se kaže u ladi da u zagludi? Zbog toga što krivo postupa. Zbog toga, znači, što krivo postupa. Što se tiče pronađene robe, ako se pojavi vlasnik, ona će se vratiti vlasniku samo pod uvjetom, ako se utvrdi da je, da je njemu pripada. To može biti na jedan jednostavan način da se pita o njenim karakteristikama, osobinama, u zavisi od čemu se radi, kako kakvo je izubljeno stvar se radi. Recimo, ako je novčanik, Mora znati kakve je boja novčanika, šta ima novčanika, pored noca, koliko novca, šta još ima pored novca. I to se jednako ja može otvrditi. Jer svaki će doći kazati na gadođeru. tu toliko i toliko. Ili ako se radi u neko izgubljeno veliko životinje, bilo da je krupna setna stoka, ne treba pokazivati vlasniku, taj predmet u stvari tom koji tvrdi da je vlasnik. Ne treba pokazivati, ništa govoriti. Ako se javi da je vlasnik, izvoli šta? dale karakteristike šta si izgubio gdje se izgubio koliko šta kako izgleda jako se to otvrdilo onda ovaj kada lazači te prašao taj metak može da mu do nosnu ti informacija jeli da mu dadne metak ne treba zaklepa ne trebaju svedoci to nije uvjet al akoaj donese i dovede svedoke to je dobro dobro jeste posebno je ovaj to aktuelno kada su u pitanju neke lične stvari koje se izgube kao što je noćanik, mobitel, to mi je slično je, knjiga i tako dalje, onda knjigu ne čini, lični pozitivnik. Ovaj treba pitati o osobinama koja drstali tako da. Ako se to otvrdi, onda mu oba, obavezno da mu se to da. Znači ne mora posle, ne mora da vodi zaklenac se i do odše do. Zabranjeno je mužeti tuđu stoku bez dozvoli vlasnika i numara djela nam prenosi i delavog ostanika nekih sila, to se nam niko ne muze tuđu stoku bez dozvoli, da niko od vas voli da drugi dođe do njegova skladišta hrane, provavlju njegovu ostavu i odnesemo hranu. Njima, njima vimena njegove stoke je skladište hranu, zato neka niko ne muze tuđu stoku bez dozvoli. Ovo je jasno, on ne treba, koje će navati naravno ako... Prolazimo je li poretuđe stoke nema vlasnika. Ovaj nije nam dozvoljeno da da možemo stoku i da uzimamo mlijeko osim uz dozvolu vlasnika. To je kao da provaljujemo u njegovu kuću, u njegovo skladište, uimam njegovu hranu, to je njegova hrana. Dačne znači, njegova njegov stoka e, pripada njemu i mlijeko isto li, kao hrana pripada njemu. Obično završili poglavlje koji ima samo četiri hadisa poglavlje pronađeni stvarno. A za prenotalne pitanje to ćemo prelaziti. Prelazimo na novo poglavlje, to je poglavlje o gostoprijimstvu. Poglavlje o i ovo je jedno, jer značajno poglavlje posebno da znamo, kada znamo da je gostoprijimstvo jedna od osobenosti islama i muslimana. Da su muslimani svojom vjerom naučeni i naviknuti da ugošćavaju goste. Jer da ih prime lepo da ih nadare napoje, da ih obezbiri, onak tako dalje. To je odislavno jer vidjet ćemo i hadiso to mi je o tom i govori. Status je ono kako je odbio goste Musafir, imao je takvih, imao je takvih, sjećam za vreme rata, još u tim jelokolnostima kada, ovaj, Kad nekome branite, njegovo mjesto je selo i trebate se umorni isrpljeni doći, putujete, vraćate se kući, tražite od nekoga da vas ugostite, oni sam Samo prenoćite, ništa ne tražite, oni je ni hrani, samo da prenoćite, oni ne želi da, da ovo, noćite u njegovu kući, toga ima. Ja. Zato da vidimo kako islam gleda na onih koji je ugostiti musafira, a šta je pravo musafira putnika? Buk Bejbi namir od djelu je rekao, rekli smo Alamu poslaniče, ti nas šalješ nekom narodu pa nas taj narod ne ugošćavaš. Šta misliš o tome? Alamu poslanih kada Isuseba Tvrsna nam je rekao, kada dođete nekom narodu pa vam ponudi ono što, va, što vam pripada, prihvatite to. Međutim, ako tako ne postupe, onda od njih uzmite pravo koje pripada mu safirima. E sad, tumačenje ovog hadisa, jel'i? Šta zaista pripada Musafiru, može da on sam uzijeti bez znanja jeli, vlasnika kuće, može da uzijeti na hranicu. Kažu islamski učenja, učenjaci, što se tiče ovoga Hadisa, da se to odnosi na one koji su u nuždi, nemoju ništa da jedu. I ovim im ne daju i oni trebaju da se sami se poslužemo nikoput kojim je dovoljno. Kaže i takve obraze u gubosti onaj ko nema, musafir koji prolazu i prolazu ugosti mu ga ukuće, obaveza ga nahraniti i napojiti. Jer on nema ništa. Kaže, ako ga ne ugosti, on ima pravo uzeti sam, sam od onih koji mu skraćuju njegov pravo. To je jedno od mišljenja. Drugo je da se pod Hadisom misli da ovi musafiri putnici imaju pravo da one koji ih nisu ugostili, da ih, jeli, kritikuju i da javno iznesu njihovu njihov mahanu ljudima i njihovu škrtost. To je jedno od mišljenja, jel? U svakom slučaju, ako gledamo s aspekta islama, prema nekim mislamskim učenjacima, počastiti gosta je uh, balađi obavezno. A to argumentiraju hadisom, jel, poslanikari, koji, jel, navodi, koji se ne navodio ovdje, a to je hadis ko vjeruje o Laha i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. Ko vjeruje o i sudnji dan, neka počasti svoga gosta. I mnogi hadise počinu u ovom formu. Ko vjeruje o Laha i sudnji dan, neka jel, uradi to i to. Neka govori dobro, neka šuti. I kažu da ovaj dokaz Ovaj hadis se dokaz da počastiti gosta važno. Sad samo je razmilaženje koliko dana, dali dan 3 ili 5. A u drugom hadisu se navodi u jednom dijelu hadisa je li, obavezno gostoprimstvo je tri dana, sve preko toga je sadaka. Sljedeći hadis govori o tome, kaže naredjeno je gostoprimstvo, i gostoprimstvo je naredjeno Ebu Shrein al-Huzayi radijallahu anhu prenosi da je lao poslanicu rekao, gostoprijimstvo traje tri dana. Posebna pažnja i gošćenje traju dan i noć. Nijez dozvoljenom gostu muslimanu da bude kod svoga brata toliko da domaćina ne vede i ne grije. Ovaj hadist je veoma bitan i nam uvjašnjava propise. Koliko smo dužni gosti? Gosti na koji način? kažu džumhul rolen je Buhari da je gostoprimstvo sunnet i da nije važno. Da je sunet u gosta. Međutim jedan je dodao sa skučanja ka kaže da je obaveza ugostiti gosta i posebno ga počastiti jedan dan jednu noć. A preostala dva dana ponuditi mu ono što inače ima, što se koristi što se jede i pije u domu i ukoči. Znači dan je posebna pažnja je a ostalo je, jeli, ona ostala dva dana to je jeli, e, obično ugošćavanje, jede ono što jede domaći i tako dalje. I kažu, tri dana, ova tri dana su valađi prema jeli, ovom jednom bijelisanju skučenjaka, A preko tri dana sadaka, na osnovnom hadise koji smo malo prijenavadili. Obavezno je je tri dana, a sve preko toga sadaka. Nije dozvoljeno gospomusliman da bude u svoga brata toliko koliko, koliko, koliko domaćina na domaćina navedene gdje. Znači namo više dosadi. Svakog gosta je ima nekoliko dana dosta. Ovdje se navodio hadijs koliko. Preko tri dana je sadaka, međutim ima gost i odcijeli. Ono najveće gostoprimstvo u islamu da je to preporučeno da je to posebno rijedno djelo i on je osvjedu mašao da je razveslaja jer te ono ljudima dojad imaš svoj privatnost imaju jer imaš svoje obaveze nisu ovaj toliko bogati da da, da su stabili da ugoste čovjeka 7 dana, ektu 15 mjesec. i zato treba imati ovaj osjećaja <laughs> Za, ovaj, jer onda Može doći da na vete domaćina da grije kako da mu uskrati gostoprimstvo. Nam ne daje jest. <laughs> Jel, da jesti. Jo, da pilot znao da se smrknje na njega, da se općana priča o njemu, počne ogibete tako da i svam propadne ono što je do tada vladio na tri dana i preko tri dana. Zato je bitno. Kako je gost bitno za nas da ugostimo gosta, tako je bitno i za goste, a i mi budemo i gosti oni koji puščamo, jeli domaćini da imaju ovaj, sluha i smisla jo osjećaja da ne budu na teretu domačiju. Podpomaganje viškom i netka. Mi smo društvova radili, na krajem gdje sam je shabisu, pitali Allaho ovaj Poslaniće kako, joj Gost može navesti na grijih, rekao je da ostane kod njega, domačij, nema ničin da ga počesti. Što je jedan od načina, može biti jeli, i na drugi način podomaganje viškum metka ja bu sve da kod rila djela rekao dok smo idak put bili na putovanju sa lahom i posanikom sallallahu alej ve došao je neki čovjek na jahalici posaniki ali sirat veslam se počeo okretati desno lijevo najboli ne našao nešto čim bi uklonio njegovu potrebu potom je rekao će čovjek je bio siromašan vidi bilo se na njemu je ko se sobom ima viška jahalicu neka dadne ekonomije ko nema jahalicu Ako ima viška dane i opremi neka je dane onom ko to nema, naboje mnoge vrste imovine je tako da smo mislili da niko od nas nema pravo ni na kakav višak imovine. Obavez za pomaganje drugih ona je aktualna i kad smo podkućaj i kad smo na putovanje, posebno na putovanje. Putovanje je jedno, jedno posebno stanje gdje ljudima može ponestati metka i drugih potreba, zato je propisano da se međustubno pomažu. To se posebno dešava na hađu na tim putovanjima, dužim putovanjima i to treba imati sluha Zato to. I to je dio imana. Imate slučajeva, ljudi idu na nađa neke osnovne stvari, nemaju sluha za ove stvari koji su vjerovno naredili. Pod pomaganja ljudi, posebno muslimana, vjernika, to je dio imana. Ne može gledati ovaj, da tvoj brat, ti se raspaš, znači imaš i viška i metra. Tvoj brat, recimo koji na hađuju na nekom putovanju, Nema jebe da pre, da da se prehna. A tako je treba pomoći bez da traži, ne dozvoliti da oni dođu u situaciju da će roči posud nestronom para. Da oni koji sanjaju da putovanju, bilo kakvo, bilo hađe neku drugog da sakupi, svako po marke 2 i 3 i oni neće osjetiti, a njemu će biti olakšanje. Posebno kažem na što. Dešavala se da ljudima ukradu na Srbiji gdjebe i ovaj Ljudi koji su odgovorni svjesni, sakupi svakopi određenu određen količinu i nadomini se onome kovi treba. Prikupljanju dane i vodi na jednom mjestu vrijeme osputice i zajedničkom raspolaganju onim što je prikupljeno. Ilija Sidne Seleme prenesu iz svoga oca da, da je Radeola ono, da je rekao je Dan smo s Allahom i poslanikom, Salomaho a njegov Seleme, krenuo neku bilku Zadresila nas je oskudica u hrani tako da su neki od nas odlučili da zakupljeni koliko je jahalica. Potem je Allah poslani kada je sila proslona na redu da sakupljamo prostalu hranu. Prostali smo kožnu pošću pa je na sakupljena hrana. Protregao sam se da vidim koliko je sakupljena. Ta hrpa bila je u visini koze i kadalegu, znači mala hrpa hrane. Nas bilo 1400. Djeli smo se te hrpe dok se nismo rajeli i natrpali svoje zavežaja. Allaho poslanika je pitao, imali li vode za abdest? Neki čovjek je donio svoju mješinu u kojoj je bilo malo vode. Poslanika je sas u vrč, nakon toga smo svi abdestirali štireći vodu, 1400. nas. Nakon toga smo došli u smerica i pitali, imali li vode za abdest? Allaho poslanika je rekao, voda je potrošena. Ovaj hadis govori o dvije muđizej poslanika je sas u vrč. Njegov najveća muđizej je Kur'an, je nad naravnim gomorom a lahom. Pored toga ima određene muđize, a jedna od tih muđiza, ovdje se povjelju dvije muđize, a, jeste povećavanje hrane i vode. To je jedna nadprirodna pojava a, da je poslanika Nijepi Salat vesela amjeli putio o lahom domu, tako da je ta mala količina hrane bila dovoljna za 1400 ljudi. I itamala količina ljudi bila dovoljna za 1400 ljudi ili se da se ova epidemija što govori je li o istinitosti postanja i i posanikali slakha strah. Najjutim mimo ovoga preporučeno je da kada se u scenari nadju je na zajedno nege na putovanju bilo gdje i nemaju dovoljno hrane pojedinačno preporučuje se da svi sakupe svoj hranu na jedno mjesto i da se zajednički hrani, jer u tome je čala dati bereket, blagosloveno, i tako će se bolje hraniti, i tako će biti svama novosti. Ako pojedinačno jeli svaku svoju hranu, ne bi mogli I to znamo iz jeli, svoga života, na poslovanju i u drugim prilikama, da kada svako, svako od sebe i svoj dio hrane, zajedno se to svako i jede, svi se i nahrani i ostane u I time smo završili ovo poglavlje. Bogda sljedeći sljedeće predavanje počinjemo s drugim velikim poglavljem, to je poglavlje o šumaru. Ja bih im završio kul kalihadastagfirullah li wa astaghfiruhu inhu huwal furuh